ca să nu pierim cei ce nădăjduim într-un tine, ci să ne izbavim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea namului creștinesc.